ez a gyilkos, ez a készi tök jó képű, nem csak bűnügyi viszonylatban, hanem átmenne bármelyik burberi kasztingon, és micsoda ütőkártya egy bizonytalanul kötődő nőnek, hogy úgy szedte fel a csávóját, hogy a halál-torkából húzta őt ki. Szerintem Kési White is tudja magára, hogy szexi bűnöző. Beállt a rabruhában az egyetlen tükröződés elé, ami a cellában a WC-csészében lévő víztükör,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 Egyszerűen nem értem, a bíróság hogyan mulaszthatta el tisztázni, hogy Amber Heard a a szetjében volt -e már, amikor a Johnny Deppel közös otthonuk hitves jágyára gugolt, hogy oda vagy sem.